А це не те, що підходить актрисі Дані Ясницькій. Зовсім не те, холіра ясна. Отож, прошу до співу, панінко. — Що мені співати? Прошепотіла Дана, відчуваючи, як від страху дерев'яніє все тіло. — А що хочеш? — підбадьорливо усміхнулась Ніна. — Ти ж, мабуть, знаєш багато народних пісень, от і заспівай. — Добре б якусь Волинську. — Та ти не хвилюйся так, тут усі свої. Дана вхопилась за ту усмішку, як потопаючий за рятівний круг, і заспівала «Ой, хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький, де ж ти хмелю зиму зимував, що не розвивався?» Пісня ніби сама випорхнула з грудей. Якби хтось запитав, чому Дана заспівала саме її, вона б не змогла пояснити. Це вже пізніше вона зрозуміє, що її підсвідомість зробила дуже правильний вибір. Ця пісня з високими нотами давала їй можливість продемонструвати свій Перший голос, який пізніше, ні, напевно, визначить як «Колоратурне сопрано». А тоді вона просто підійшла до Дани, вручила один із своїх найпошніших букетів і запропонувала. «Я б хотіла підібрати оправу до цього чудового діаманту. Ти не проти попрацювати зі мною?» «Чи вона не проти? Господи! Та чи ж вона не сповна розуму, щоб відмовитись від такої пропозиції?» Таким я на Загурського Дана ще не бачила. І він не порушив етикет. Відбув, як і годиться, чемному гостеві застілля, на всі боки розсипав компліменти, розказував про останні ролі своєї чарівної талочки. А вже по всьому, коли відвів тало до родичі, повернувся до готелю «Ренесанс», де оселилась його трупа, і, як розлючений голодний тигр у клітку з кроликами, вірвався у номер, де поселилась Дана. «Нех тебе хвалі, Равузме! Хто тобі позволям? Хто позволям, глупа курка?» «Це я, дурна курка?» – образлась Дана. «А хто іще, холяра ясна, хто іще, як не ти?» «А вже ж, не тямився всі загурські, треба бути дурною, безмозлою куркою, щоб зробити такий вибір. Та чи вона не тями, чи той український театр, то самі старці, бо що то за платня сто двадцять злотих, то ніцне пенюнзи. Та і тих старцівських пеньондзів три десятки артистів місяцями не бачать» живуть тільки своїм артистичним гонором та божим духом. Бо як їх можуть підтримати місцеві селяни, ці нещасні, які самі часто перебиваються з хліба на воду? Ну, збере театр кілька злотих за виставу, ну, додадуть йому іноді ще трохи бульби буряків або грудку масла. Та якби він надіявся на таких глядачів, як у певного, то вже давно пішов би по Білому світу з торбами, а не з виставами. Ні, він теж любить українські п'єси, дуже любить. Ставить їх. Але ж за що ще й треба жити. А для цього треба крутитися. А вже ж він, Ян Загурський, має пеньонзи. Не стільки, як хотілося б, але має. І завжди буде мати. Бо євреї і поляки багатші, а він розумніший, розсудливіший. І далеко глядніший, ніж цей хвалений-перехвалений Микола певний. Дана мовчала. Нічого нового їй не сказав Ян Загурський. Нічогісінько. Коли вона давала згоду залишитися, то вже знала про труднощі театру певного, і з розмови тих двох чоловіків, які були на виставі, і з деяких враз під час вечірки. Але чого це її мало зупинити? Від самої думки, що їй береться поставити голос сама Ніна, певна, що з часом вона сама буде виступати на сцені поруч з Ніною, вже хотілось співати на весь світ. Зрештою, що вона винна Янові Загорському? Він також ще й не заплатив їй нічого, хіба на переїзд і харчі витратився, і єврейської мови поки що не навчив. Підійшла, глянула йому в очі. — Дякую вам, пане Яне, але я... — Я не зможу вивчити єврейську мову. Я хочу грати українською. — О, глупа кобєто, — відштовхнув їй Загурський, — ти ще пошкодуєш, — багардо пошкодуєш. — Ні, не пошкодую, — сказала затято. Ой, пошкодуєш. «Ой, не пошкодую! Таке маєш характер!» я ж, казав, і «Я ж казав, що в тебе є характер!» Загурський гирюкнув дверима і вийшов. Розділ п'ятий. Пошкодувати вона мала б уже за два тижні по тому. 1 жовтня театр Миколи Певного відкрив новий сезон, а 3 ескорт із 12 форманок уже взяв курс із Луцька до містечка Торчин. На чотири вози повантажили великі ковані скрині, виготовлені на спеціальне замовлення. У скрині повкладали театральне майно, декорації, костюми, реквізити. На п'ятій форманті мостили фізгармонію. Фізгармонію оберігали як зіницю ока. Після переїздів сам певний перевіряв кожної клавішу. Якби він міг, то не брав би цю вельможну пані в мандри. Але її звучання, схоже на звуки органа, дуже приваблювало публіку. Люди вже чекали на неї. Всі ці театральні скарби, вагою понад дві з половиною тонни, ретельно сховали під старими, у бувальцях бувалими брезентовими накидками. Решта сім фуману для самих артистів. Прошу панну до ридвану. Молодий актор у чорному оксамитовому береті виставив уперед праву ногу. Схилився перед даною, як покірний баш перед принцесою. Навіть руку підставив, щоб вона могла опертися. Але Дана ніби й не помітила його, легко скочила на редван і сілася на перекладині. Фурманка як фурманка, нічим не краще за ту, на якій вона їздила в Туричах. Але Дана раптом і справді відчула себе принцесою. Театр не завжди вирушав у ближні повіти,